Hej och välkomna till man vår vår lilla podcast på på Eller eller nej, Crate podcast Podcast vi vi kanske. Egentligen. Vi vet inte än. Någon dag kommer vi komma ihåg det. Och med mig idag så har jag Niklas Sintorn. Hej Joel Persson. Hej Just det, jag glömde mitt egen namn. Nu säger du också första gången jag håller i tåtarna. här. Hur är det med Niklas? Det är bra. Det är slirig och god. Vi sitter ju här i fredag kväll när vi spelar in. Och Ja, ja det kan ju inte bli bättre än så. Nej, precis Och hela vägen från Tyskland Så har vi mannen, myten, flinten Niklas Hej, flint Niklas Hej, jag Väljer att jag inte säga så mycket För jag tycker att när jag lyssnar på de gamla De förra podcasten vi har gjort så har mina introduktioner varit så jävla dåliga Så att jag, jag säger inte så mycket Jag tyckte du gjorde ett rätt bra jobb ändå Jag insåg precis just i den här sekunden när du presenterade defär att det här kommer bli jäkligt krångligt när det är Niklas och Niklas. Jag har en plan. Bra. Jag kallar Niklas Sintorn för Niklas och Niklas De Faire för Flintis. Ja, det, det tycker jag. Det var, vad är det här för jävla <laughs> Ant, antiflintism? <laughs> vi är bara glada att vi inte är där än. Nej. Ja. Uh, uh, men du får väl bli De Faire, Eller. eller gud. Tysk Ja, eller satan. Den rollen accepterar jag mer än gärna. <laughs> Precis. Nej, men vi läser det. Man hör ju ändå skillnad på resten eh, Dagens tema i alla fall är... Eh, ja, men vi ska lätta våra hjärtan och vi ska, vi ska klaga. Vi ska klaga på saker som vi känner att... Men det här, det här är inte rätt. Det här, det här går inte längre. Och visst har vi en del saker att klaga på vi har väl ganska mycket att klaga på Vi har väldigt olika saker att klaga på eh, Tror jag Alla tre Ja, alltså ja. hela mitt liv bygger på att klaga i princip Det här är mitt avsnitt det är mitt. Precis Som jag och Joel då snackar i eh, fem minuter var Så kan du köra en timme sen själv Ja, precis eh, Jag måste bara påpekat Bara för att livet ska jävlas med mig som det alltid gör Så när vi har klaga avsnitt Vad händer då? Jag kommer på två grejer att klaga på <laughs> Ja, du och ni... men det kan du också klaga på. Ja, vad låter som att det gör? Va, fan, vad fan håller du på med? <laughs> <laughs> precis, precis. Eh, men jag tänkte innan vi sätter igång och klaga så tror jag att Niklas Sinton har lite eh, feedback eller kommentarer som jag fått eh, på förra avsnittet. Det stämmer. Jag får väl agera någon slags eh, community manager här. <clears throat> Av något slag. Vi får ju faktiskt feedback på våra avsnitt. Det är ju jäkligt kul när folk kommenterar och tweetar och twittar heter det och skriver. Mm. Och sådär. Mm. Jag tänkte bara ta några av kommentarerna som vi fick på sajten på grade.se. Tim Sterner är den första som kommenterar. Han skriver så här. Väldigt nyanserat avsnitt som visar hur mycket intressantare diskussion som uppstår om man kommer från olika läger. Keep it up! Och, mm. eh, väldigt, ett stort tack för det eh, Tim. Det var ju jag och Peter som diskuterade västerländska och japanska rollspel förra gången. Precis, så mm. jag och Niklas eh, eh, eh, anbågade oss in där lite på slutet. Vi satt och gubbar oss. Det var, det, det, var, det var gemütligt. Jag satt och en öl och en liten whisky och... Ja, ja. nästa gång ska jag ligga i badkarret och det är inte för att jag gillar bada så mycket men det är bara för att det ska bli ett helvete för Joel att fixa ljudet <laughs> <laughs> jag ser redan fram emot det ja, jävlar, Sen har vi nästa jo. kommentar som kommer från Quidd han heter Daniel egentligen, det vet jag <laughs> han skriver så här detta avsnitt fick mig att inse hur få RPGs jag egentligen har spelat det dog ut efter min del efter Final Fantasy 7 Kul att höra era åsikter i alla fall. Och jag var lite skeptisk att ni bara var två i avsnittet, men det blev ju kanon ändå. Vad härligt. Ja, ni, uh, ja, ni lyckades se ändå att på rätt bra. Ja, ja ni... det var ju ett kärt ämne för oss båda, så, så det var inga problem att och, och, och snacka, så att säga. Ni satt igen och mm. en halv timme och sånt, eller det var väldigt långt. Ja, när man tittade på mm. klockan helt plötsligt, så hade, var det ju alldeles för sent. <laughs> Men det är då man vet att det har blivit eh, bra. Ja, precis. Eh, den sista kommentaren eh, kommer från Mikael. Den är ganska lång, eh, men han, han tar också upp det här att eh, det var intressant med eh, västerländska och, och japanska eh, rollspel. Men eh, Jag snackade ju om att jag tyckte att eh, lokaliseringen, så säga översättningen av eh, Nino Kuni var så bra. Och det förklarar, förklarar han lite. Han skriver så här. Gällande Studio Ghibli och röst och lokalisering. De har en klausul i sitt kontrakt väldigt lik den som Disney också har. Jag kan inte citera klausulen men för alla utländska releaser så lyder den strängt no edits. Och det har tydligen att göra med att de införde det efter att Nausicaa of the Valley of the Wind blev helt... Sönderklippt och döptes om Och sådär eh, Han berättar också om hur eh, När eh, Miramax Ville klippa i Princess Mononoke för att göra den Mer attraktiv för marknaden Så hade tydligen en, en Ghibli-producent skickat ett eh, Katanasvärd med posten eh, med, med en lapp Där det stod No cuts Ja, det, är ju, det är ju helt genialiskt. Så det är ju schist att Ghibli, man kan ju tänka sig då att det kanske att Ghibli har haft ett finger med där i lokaliseringen av Nino Kuni också. Eller att Level 5 har, har använt sig av just de kontakterna som Ghibli har. Ja. Och sen är ju level 5 Jäkligt grymma på det där med lokalisering själva också Jag menar röstskådespeleriet mm. i leiton är ju Oftast jäkligt bra Absolut, Överlag, jag, kan jag, kan ju, jag kan ju också hålla med Nu när jag har spelat en 25 timmar uh, Ni nu också att uh, den egen, De egna rösterna är jävligt bra mm. jag, bytte ju, jag bytte ju som sagt tillbaka Jag började på japanska för att man bara ja, men det är klart man ska spela på japanska Men jag bytte tillbaka Sen efter en jag tio jag timmar eller någonting Jag skiftade lite Telefon, mellanåt. funkar jävligt bra. Mm. Det var de kommentarerna som jag fått på sajten. Jag tror att vi har fått några på Twitter, men jag har varit för dålig för att logga dem. Så Jag ber om ursäkt till er som har kommenterat förra veckans avsnitt, eller två veckor sedan, sedan på Twitter. Men jag lovar att bli bättre på att följa upp det där till nästa gång. Vi älskar er ändå. Ja, det gör vi. Alla som lyssnar och prenumererar och likar och, och kommenterar. Och, ja, och, och, och alla som följer Flint Niklas. <laughs> Framförallt alla som följer Flint Niklas. Jag vet, jag vet igen hur då. Men det här med lokalisering och dödshot i form av katanor för mig osett in på mitt första klagomål för dagen. Om det är okej okay, Vad? Mm. jag börjar. Så. Svenska dubbar av spel. Mm. Okej. Okay. Här har vi satan själv. Alltså, man, man ska inte dubba. Speciellt inte till svenska. Då menar jag att, att svenska skulle vara ett sämre språk än något annat. Det tycker jag inte. Jag har en kandidaterna som master i ämnet. Men vi har ingen dubb, dubbningstradition. Så att när, när de förra året bestöt sig för att ja, men vänta, nu släpper de Star Wars Episode 1 igen. Jo, men då tar vi dubba den. Det är klart att det blir bättre. Det, det, är, verkligen, det är som spy på en bajskorv eller ge en tumör AIDS. Det så... Hur låter Jar Jar Binks på svenska? Ja, jag, jag vet inte. Jag, jag antar Vem spelar att de har... Jar Jar Binks på svenska? Jag, kan jag, jag antar att det är Björn Gustafsson. Jag bara antar det. <laughs> Men äh, ja, nu är det ju en spelpodcast så att... Äh, ska, för bara för att komma tillbaka till det med spelen så har jag två riktiga hatobjekt när det kommer till dubbade spel. Ni som mm. läst grade vet nog vilka det är. det första är Diablo till Playstation. <laughs> en det är en den är spel. så jävla hemsk. Jag, jag så liksom psykiskt dåligt, eller fysiskt dåligt till och med när, när jag tänker på den. Färsk kört det? det är, typ. är Så jävla dåligt. Så sjukt. Alltså. Det är inte få honom säger man den här Worth. <här> <här> ja, och det är samma röst som, som man som för att dubba de flesta av barnprogrammen på 90-talet. Så att, menar, den här täta, tunga atmosfären och liksom och, och, säga, epiken idiot bli som helt bortblåst. Det var liksom ett avsikt att av smurfarna helt plötsligt. Ja men helt plötsligt ser är en Bumbibjörn som är som säljer vapen liksom. Ja, precis. Gargamel, i Diablo. Liksom, <laughs> Då får ju finnas som jävla mötta. Men han är väl den som egentligen passar bäst i det här spelet av alla de där gamla tecknade figurerna. Gargamel. Ja. För vissa han var ju riktigt jävla ond i och för sig, ja. Ett annat favoritexempel på svensk dubb är Little Big Planet. Oh. Ja just det Alltså i den engelska versionen har man Stephen Fry Liksom ett komiskt geni Som är lysande i, i just De där spelen också Ja. Oh. Och han har så jävla skön röst Som verkligen, verkligen passar I den där mjuka Runda sago liksom mm. Han har en väldigt uttrycksfull röst också På något sätt mm. uh, och, på, och vad gör man då i Sverige Jo man tar Adam Alsing så att, så att Adam Alzing, det är alltså Sveriges motsvarighet till Steven Fry. Men du menar att det inte skulle vara så? Jag menar absolut att det så är det. Ja, alltså... Tycker man det så kan jag tycka att man har en rätt äh, syn på... ...på, på de, de svenska rösttalangerna, eller vad man ja. vill kalla dem. Alltså, vem vi... hade vi hellre sett istället för Steven Fry? Äh, istället för... Äh, då... Adam Alsing på svenska kanske Sven Volter. Ja, ja. Så. Alltså... Ja, <laughs> <laughs> <laughs> Men jag kan tänka mig att om man hade återupplivat Ernst Hugo Görgård. <laughs> <laughs> alltså, det hade ju varit helt fantastiskt. Jag tror jag tror det hade varit det bästa. Jag vet, inte, man kanske skulle haft Bengt Alstelin. Hej, välkommen till en liten men ändå stor stor panninjöt. <laughs> men jag känner rätt spontant att ska fler spel dubbas i svenska då ska man få ha Kjell Bergqvist i dem. I alla roller? I alla roller. Ja. Han är, äh, Varför just Kjell Bergqvist? Han är Sveriges klockredande människa. Han är så arg. Jag, jag, jag gillar ilska. Uh, nu Tittar ju så lite på, på tv Och framförallt svensk tv Och eller film Så jag, jag vet vem det är men jag har inte koll på Direkt på hur han låter och eller agerar Här är mest, på om, är mest ja. arg och väldigt mycket Ja, okay. ja han, är ju, han, spelar ju, han är lite som Mikael Persbrand Han spelar en roll Som ja, är li, lite irriterad jag är Och mm. okay. jävligt så här manlig men På tal om så måste ju nästan tipsa om Uh, livet i åtta bitar Ja, mm. han spelar farsan där, eller hur? Han spelar fantastisk uh, farsa I en uh, judisk uh, familj Som ska fira påsk uh, Seder, heter det va? Ja uh, Och uh, huvudrollen har, man vill inte vara där För att han vill ju åka till VM I tv-spels-VM Helt enkelt Ja, och mm. uh, stereotypiskt nog Så försöker familjen tvinga honom att Gå på handels, men han vill hellre spela Nintendo åtta bitars Ja. Så alla spelare <laughs> som ytas ett Livet i åtta bitar det är Viktigt viktigt. Vad ja. kan den vara från 98? Sådär, kanske, någonting? Jag tror den är från 99 mm. um, Varför jag vet det är en lång historia Men jag vet det <laughs> Jan Malmsjö som fantastisk uh, Sinnesförvirrad uh, Judisk äldre man Väldigt stereotypt Men väldigt roligt mm. ja, Okej okay. Ja, för för jag har du som läxa till nästa gång. Ja, yep. livet är bättre. Ja. Och ska du kolla på Birger Christensen film så kolla även på Den bästa sommaren. Okej. Okay. Den har inte sett. Underbar film. Underbar film. Han, han levererar många visdomsord men Ja, ah, det, det får ni se i sin om tid pojkar. Okej. Okay. Okej. Okay. Schyst. <laughs> ska vi bolla över till någon annan kanske som får ta upp uh, sitt ämne. Ska Joel ta sitt första? Ja, jag kan, kan gå så här. Jag fick ju Dead Space 3 häromdagen. Och det fick öppnade. jag med. Det står ja. i bokhyllan. Mm, trevligt. Mm. Jag köpte ju mitt. Och fick så inplatsa en liten låda som det inte stod. Promotion, copy, not for sale. Inte med det här bleka, bleka trycket på på förbackningen Nej, precis, precis. Utan den riktiga liksom färgranna, nu är det vill mest vitt och svart, men ändå det är den riktiga liksom mm. Den svarta är inte grått. Nej, Nej. precis. Och öppnar den och tar ut skivan och tänker så oh, ja trevligt så här. Tar ut eh, instruktionsboken eller manualen om man nu vill och öppnar den och inser att det är typ 12 sidor. Och då är det liksom Sex olika språk Som har fått två sidor var Så det här måste vi skriva Kan orsaka epilepsi bla, bla, bla, bla. Varning för hälsovarningar Stoppa i skivan Press play typ Så här funkar Den här knappen och så vidare Och vad har hänt Med alla de här jättefina manual, Spelmanualerna Som man fick för alltså jag kommer ihåg man, man satt allt, jag har satt alltid och bläddrade igenom dem innan jag liksom började spela ett spel det gjorde ju inte jag, jag inte jag heller kan jag säga rakt av i princip aldrig läst en spelmanual och därför, därför vet jag inte storyn i något NES-spel för det var ju där, det här man fick lära på den herregud alltså <laughs> dagens förlorade ungdom, hyttar jag men även här också, det ser inget men. Bara den, helt... den hytts jag får lägga in en, en länk till en bild nu hittar man den även eller något. Ja, precis. Mm. Nej, men alltså jag ihåg, särskilt när man köpte av spelen till Nintendo. Och man, man fick hem och så öppnar man, liksom och så tog man ut spelet och det på, på Nintendo och så bläddrade man i, i manualen och, och liksom så fick man läsa bakgrundshistorien för till exempel Devil World kommer ihåg att jag läste någon gång och det var liksom, ja, två jävlar som ska sätta saker och ting till rätta och bla bla. bla. Och, och så läste man och sen så tittade man noggrant liksom på, på handkontrolls layouten. Ja, A gjorde det, B gjorde det och du styrde med styrkorset och <laughs> alltså jätte, jättetramsigt så, men det ju, eller enkelt rättare sagt. Men man läste dem alltid liksom, jag läste dem liksom sida för sida. Jag får ju bara intrycket att du, att du måste vara lite läskig som barn som har det tålamodet. Att du kan lägga ifrån dig ett nytt spel och ta upp ett, någonting som man måste läsa. Ja. Va, va, va, vad är grejen med det liksom? Jag vet inte, jag gillar väl att läsa när jag lite liten antar jag. Eller jag gillar ju fortfarande att läsa. Men <laughs> ja. <laughs> jag vet inte, det, det var liksom bara en sån grej men som, som jag gjorde. Det var som en som en sorts ritual. Ungefär som att så fort jag köpte en cd-skiva så, så försade så jag genomlysningen och så satt så jag inte och läste mig i texten. I texthäftet. På alla låtar. Mm. Mm. Det har jag gjort mycket mer ja. än, än att ha läst uh, manualer. Det känns som att det finns någon poäng med det i alla fall. på något sätt. För att hänga med i vad som förskår. Men jag menar, jo men det gör du också i, i, i, i, i spelmanual. från backstory. Jag har lite mer. Jag, jag, jag, jag, alltså. jag kommer ihåg när jag var liten och fick ett nytt spel. Jag, här, jag satt och, med och skulle läsa läst en halv sida så ser man Över, över axeln så man nej Stopp in spel och lärde mig igenom att köra spelet Vad man behövde göra liksom Okej okay, jag missar Backstorm men jag hade fan med mig kul ändå jo, jo, Det hade absolut. jag ändå det, det ska du veta Det kan du inte ta ifrån mig Joel Nej nej nej jag försöker ta ifrån dig någonting <laughs> <laughs> Nej Niklas, du hade inte kul med spelet När du var liten Okej okej Det är sintons uh, avdelning att ta ifrån dig Saker som varit kul Uh, nej, men, men det, alltså, det, så var det ju alltid små bilder och, och, och sådana grejer. Så jag kommer ihåg sen när, jag, när, man, när man gick vidare till PC. Och då uppgamla. Det, det var liksom på 486-ans tid och, och de första pensionpuzzsessionerna. Vi snackar tidigt 90 talare med uh, småbarn. <laughs> uh, och då fick man ju liksom sådana stora boxar bara för att de skulle få med liksom en, en, en A5-stor liksom manual där det var liksom artworks och, och det var liksom kartor. Och det var, det liksom... var ju en annan grej. Mm. för det var, ju liksom, det var ju en bok man fick med verkligen. Ja, men Ofta precis, i många så... fall. Ja, var i det... många fall. Och, och där var det liksom nästan standard att om du köpte ett, ett spel där du kunde ha med en karta så kom det med en karta i pappformat som du kunde väckla ut så kunde du sitta och titta. Liksom. Ja, okej, okay, ja men... Ja, ja där ligger det, ja men där är jag nu och sen så kan jag verkligen komma så långt hela vägen dit om man spelar något RPG eller någonting. Och kommer ju Ultima Online-kartan i tyg. Oh, Den var just snygg. Det. Den var jävligt fin. Men ja. eh, sen hade de ju ofta kopierings, piratkopieringsskyddet i fysisk form dessutom. Ja just det. Eh, var det Monkey Island? Man fick med en, en snurra så man skulle matcha eh, olika halvor av eh, ansikten. Eh, mm. Och så fick man olika bokstäver som man skulle skriva in som en kod för att kunna starta spelet. Det, det kan ju mm. mycket väl ha varit. Vi var lite mm. inne på det första avsnittet. Origins. Ja, vi var ja, just det. just det. Just det. Eh, och så det här att ja hitta det här ordet på den här sidan i manualen. För att... Ja, men mm. precis. XCOM hade ju det. Och XCOMs manual var ju helt fantastisk för att det var liksom jag för mig det var den som hade typ så små historier invävt i liksom manualen och den, den var rätt alltså rätt liksom köttig. Det var mycket liksom mycket text som det var en 40-50-sidor. Och så var det liksom små historier liksom bitar liksom här var. Mm. Jag tror att min <kör> favoritmanual genom tidigare var den Neverwinter Nights-manual. Um, mm. Den var så två 150 sidor lång ungefär. Den mycket genom allt det minsta detalj. Jag tror till och med att den gick igenom lite av Dungeons and Dragons reglerna. Jag tror att utgåvan 3,5. För <laughs> att <laughs> förklara hur för spelet har ju de här reglerna. Så spelet rullar, tärningarna åt det och sådär. Så ni så mycket gick igenom det förklarar lite grann. Var... Det... Sånt ser man inte längre på något sätt. Så man, så man skulle fatta vad det var som hände bakom kulisserna egentligen när man, när man slog då. Ja, men ungefär, för att då kommer det upp i liksom, ska säga, chattrutan, eller vad man ska kalla det för. Jag liksom, ah, du rullar det här, du har den här modifieringen så att 6 plus 5 ger 11, alltså, ja, sådär mm. liksom. Mm. Jag tror också det var lite, lite smygreklam för D&D, alltså ja, på spelet jo. också. Ja. Absolut. Det är ju så jävligt snyggt förpackat, men Ja, det utspelas i och för sig Dungeons Dragons universumet ja, och de, de har ju Dungeons Dragons-loggan väldigt stor på, i alla fall första Winter Nights-spelets äh, framsida. Jo, precis. Fantastiskt för logga för övrigt. Ja. Det känns jävligt 80 ja. Men sen, den ser ja. väl likadan ut fortfarande Ja <laughs> ja, jag tror den är lite moderniserad Den breder till 4.0 mm. mm. Aldrig spelade Darius Druggles Jävligt mycket draker och dämoner dock Mm, samma här faktiskt Och kommer ni på tal om översättningar Eller svenska i spel Spelade ni drakar och dämoner spelet någon gång? Jag jag körde någon gång på 90-talet jag... mm. Det fanns Nisigt ju bara på svenska Ja. Var till alltså spela som TV eller dataspel? PC-spel. vi ah, kunde spela ah, som Anka. Det var fantastiskt. Ah. ank 20 var en av karaktärerna. Men det fanns ju som det ett det rollspel också. Eller? Alltså, som ett pen- och papper-rollspel för mig. Gjorde du inte det? Mm. Jo, men det var det, det jag spelade. Ah. Men det fanns, så fanns det också Ett PC-spel ah, okay, okay. Drakar de åren 91 års utgåva Eller vad det nu är Där har ju slaktats många orser Och resar och drakar Och annat Jag kommer att stå ihåg att den här regelböckerna på framsidan Var så fruktansvärt ful Det var en alv i neongröna Brallor som svingat svärd Och red på en struts Rosa struts som sprang på en <laughs> Medeltida gata det är så, så mm. bisarrt fult Som det bara kunde vara liksom, Sluta av 80 på början av 90-talet mm. <laughs> Och det låter helt magiskt ja, det på. Jag kommer ihåg Jag tror jag har I någon eh, bokhylla Här hemma Min kusins eh, Avancerade och mm. Mm. Ja. och Det Och var, det var ju faktiskt En jävligt snygg box Det var en, en typ svart Grön natthimmelaktigt och så yeah. står det en mörk och yeah. och med ett svärd uppåt. Klassisk. Ja, men, äh, snygg. ja inte det är riktigt snyggt? Inte ett fett ämne men Drakudemoner var inte det, någon, var inte det någon slags form av svensk anpassning av Dungeons and Dragons. Jo, jo. precis. Uh, men det var väl förenklat. Det använder ju T20 system och inte Ja. Uh, ja. Uh. Uh, uh, för... Och har man T10? I... Nej, man har T20 i Dungeons and Dragons. Mm, ja, men du har det det. andra också. Du har till betydligt... det, system som är lite, lite mer komplicerat. Ja, drakar demoner är väl i princip T20 och T6er. Mm. I princip det enda man behöver, tror jag. Så jag och plockar upp en T20 och slår. Fum tio. Fumlar du? Jag svaller tungan. Nej, tio så är jag klar med. Ah, jag snubblar på en osynlig sköldpadda. Precis. Den <laughs> bästa fumeln. Precis. Men kan vi snacka lite mer tv-spel? Ja, ja förlåt. det är därför vi är här. Det är, därför vi är, här. Det är, det är inte därför du är här. Nej, Men jag precis. är här för att ta upp mitt första klagomursämne. Just det. Och det är ett spel som damp ner på halvgolvet i början av veckan, tror jag, eller om det var i fredags. Men det heter i alla fall Aliens Colonial Marines. Ja, mm. mm. det har ju dun. mycket att leva upp till. Ja, det har ju det. Det har ju varit ganska Eller jävligt hypat inom ja, men inom fanbasen så att säga. Folk som gillar Aliens mm. och Predator och Alien vs Predator och alien-filmerna och, och allt det här. Och jag har förstått det som att det har varit under, under eller det har varit på gång jävligt länge. Mer än fem år tror jag. Det blir mm. försenat liksom in absurdum. Och. Men det är ju nästan så att det känns som en västländsk. Ja, äh... han oh, tappar ju en app med för det. Uh, Shadow of the Colossus, Eko Guardian. Just ah. det. Mm. Nej, men det, är ju lite, det har ju lite duk nuken uh, varning. Mm. Och det är ju gearbox som gör det visst var det gearbox som gjorde att Duke Nukem Forever jag, till slut också. De tog över någon gång framåt. Det var de som fick det släppt så att säga. Mm. Just det. Kanske ja. deras, de grej att, fick ja. deras grej att krisa och flyga. Deras grej att släppa spel som skulle vara klara för länge sedan kanske. Ja, precis. Mycket möjligt. Och Alien versus eller vad säger jag Aliens Colonial Marines, det kan jag säga att det skulle de bara det skulle inte släppts. Det skulle de bara släppa liksom. De skulle, de, de skulle inte släppa det, men de skulle Nej. bara släppa det. Ja, precis. Ja. Jag förstår ni precis förstår, vad du menar. nu förstår precis vad jag menar. Ja. Alltså det, det är så tråkigt med ett spel som man ändå har sett fram emot. Jag gillar Alien-filmerna jättemycket. Och gillar den här, det universumet, jag, jag tycker jag det är skitcoolt. Xenomorphs är as ashäftiga, liksom. kanske den häftigaste rymdvarelsen någonsin. Absolut. Och det är ju inte så konstigt. Det är ju faktiskt hr som har designat. Precis. Med De är sjukt snygga. När jag ska släpper på dem och så slämmer jag gå ut. <laughs> Men eh, okay. alltså, Nej, när ett spel är liksom 5 plus år försenat och det kommer och det syns att det är 5 plus år försenat då är det inte kul. Ja, det är ju så jävla synd att, att det blir så. Att man inte alltså att man känner att men vi har bara tagit det här och, och filat lite på det och sen så har vi slängt ut det, mm. trots att det ser ut som att det var för fem år sedan. Man blir ju ledsen, det känns ju som att de bara har jobbat vidare på samma sätt som de gjorde när det var på gång sist. För jag menar, Gearbox, de kan, de kan spel liksom, de släppte ju fan Borderlands... Äh, Borderlands? Ja, Borderlands 2, mm. Borderlands, 2. Är... Borderlands 2 och Borderlands 2 är det jag har spelat ganska mycket, det är ju skitbra. Men nej Jag blev så ledsen då var man där För jag ville få, få det här Off my chest det kan inte vara så att de har liksom De har ju så A-teamet Liksom på Borderlands Spelen och sen så har de liksom haft Även de som Som inte råkar ha någonting just nu att göra Kör på äh, Colonial Marines jag det jag Har en halvtimme kvar I slutet på Arbetsdagen Programmer lite på Colonial Marines så. Så Det är lite bra, så liksom. Ja, när det här... Jag menar, när... Äh, Aliens... Jag gillar att spela som Alien när jag spelar i, i äh, multiplayer. I, mm. Jag har gjort det i, i båda Alien vs Predator-spelen som jag har spelat. Ja, det är så jävla roligt. Till döds, liksom. Och där är man skitgrym som Alien, liksom. In, håller in i skitknappen och bara kutar på väggar och tak överallt, hoppar liksom med precision och man har skitcool så här äh, röntgen syn, liksom. Mm. Och här är man bara så klumpig. Jag såg det en sån uh, Play ja, Jag kolla in, in på mm. uh, på ja, så, som ha. ligger uppe om man vill uh, kolla. Nej, uh, uh, man känner sig som, vet inte, som en uh, full, uh, dålig skalbagge som springer omkring och försörjer sig på <laughs> väggar och har så <laughs> <och> det <nej. laughs> Ja, det var ju inte. Ja, det kändes ju inte tryggande på något sätt uh, när man tittade på på just den, alltså just Marine Guy, när du, när du spelar Marine så ja, men det ser väl ut som en FPS liksom, Yay. Ja. och så tänkte jag, ja, men nu kommer Aliens, nu, nu vänder det ja. och så bara så Även nej Det är i mitt öga ja. <laughs> äh, nej, nej det, det är såligt. Mm. jag var ju jättepep på det här också mm. 2008 eh, utannonserades eh, spelet första gången Uh, men uh, det fanns ett spel Som hette Alien Colonial Marines Som jobbades på uh, Till Playstation 2 uh, i, 2001 Tydligen, enligt det här Wikipedia då. Men som, uh, som skrotades Innan release Så på den tiden visste man ju uh, Vad man skulle göra med spel som inte håller måttet mm. Men uh, ja Ja Det vet man inte nu det endast, ja, men, den här, Pulse Rifle låter Som den ska det är det enda. Ja. Det är dess behållningen, okej. Okay. Ungefär. Ja. Och Lance Henriksen är med också och i rösten till Bishop. Det är väl kul. Så Bishop är med i alla fall? Alltså, han är ju en android-Bishop så han kan ju ta många... Jo. Han kan ju finnas i många upplagor så att säga. I och sant. Och det knyter ju an till Aliens-filmen, Alien 2 då, som, vi, som vi kallar den. Mm. Uh, löst. Bara lös. Alltså det är inte så att man känner att åh oh, ja, men det här är ju... Alltså att de har lyckats ha någon hook liksom i, i att ja, men vi, vi knyter tillbaka till det här så får liksom hardcore-fansen någonting kul och, och, och liksom ja, känna. Jag har inte spelat... Jag har inte klar uh, med storyn ännu riktigt. Jag har kommit halvvägs eller något sånt här. Så man är på samma ställe. Men ja, det... Ja. Det. det. blir inte roligare än så. Nej, jag hoppas väl att det kanske knyter in lite mer sen senare. Men nu är det så här, ja du är där, där de var i Alien 2. Liksom. Och, ja, okej. Okay. Ja. Så det var Alien. Har du någonting med att klaga på? Ja det har jag Det har att göra med att Bor man i Tyskland Då är livet ett helvete <laughs> Någonting säger man att Oavsett var du bor så kommer du säga Bor man i wherever Så är livet ett helvete alltså, Jag skulle vara helt glad om jag fick bo på någon Stor ranch i Texas där jag kunde göra Vad fan jag ville utan att någon förstörde det för mig Man står Du vill bo i Rapture helt enkelt Jag vill bo i Rapture Ja, jag vill ha min egen inte planet i fel ord men... Du vill ha din egen måne? Jag vill ha min egen måne det jag kan, mm. som jag kan gnälla på. Nej, <laughs> <laughs> äh, Men okej. Okay. Ja, um, ni kanske talar som EAs kassa skittjänst Origins. Ja. Mm. Jag som PS spelare Origin. har ju som ja. tur var inte behövt använda den ännu. Eller jag som inte PC som använder Mac och eh, spelar på konsol i princip. Så jag, jag fick uppleva den här härliga skapelsen när en viss Niklas Sinton skickade I Am Alive till mig. <laughs> Så jag håller dig delvis ansvarig. Men det är, det annat är oftast här. jag som är ansvarig för dina dåliga spelupplevelser känner jag. Det är för att det är du som delar ut recensionsexemplaren kanske. Mm, och du får dig själv att du äh, bor det i Tyskland till, och inte kan ta emot <laughs> och inte kan ta emot fysiska äh, exempel. Kan ta emot men det är ju det jävligt mycket. Det tar lite tid för tysk äh, posttjänst inte är jätteutvecklad. Om ett paket är 2 mm för brett eller något sånt, då skickas det tillbaks. Och det, det är på riktigt. Det är inte som i Sverige att det tas till ett postkontor, och så får man en avi och så får man hem nej, nej, Nej, nej, nej, nej, så funkar inte i Tyskland. Och om ni brevrödet är för liten för att de ska få in var ni ska lämna till dig, då lägger de bara på marken och går. <laughs> Vilket är helt sjukt och barbariskt, men det jag skulle klaga på tillbaka till EA Origins. Ja. Det var på en lördag tror jag som Nicky skickade det här. Jag skickade det på Facebook-chatten så att det var liksom, du vet att fick ett mail och så upptäckte man det fem timmar senare utan vi satt och snackade, jag fick koden, skulle tanka ner och börja köra för att göra en recension. Det var någon på eftermiddag 2-3 Såg du på EA Origins skitsida Som inte går att byta till engelska Om man befinner sig i Tyskland Ouch Men inte det det här när jag klagomål fokusera på Utan det är att när jag försöker ladda ner spelet Så får jag liksom en En varning att kunde nicht Alltså jag kunde då inte ladda ner spelet För att det var för Var det 18 års ålder 16 i alla fall, sådana spel kan man inte köpa och ladda ner före klockan sex. <laughs> ja, men, inte, men stämmer inte det med shoppen på Wii U också? Att den uh, är bara öppen på natten som någon slags sån här uh, bakgatebordell av något slag? <laughs> ja, men precis. Har, det här är nog det enda sällan du kan höra just att någon jämför Wii Shoppen med, eller Wii U Shoppen med en bakgatubordel. Ja, ja, det har säkert Ja, och de det, det var Niklas Sintorn som sa det, inte Niklas Stefär. Niklas Stefär, de det, det är den snälla människan som <coughs> jobbar på Nintendo. <coughs> <coughs> Han har inte gjort ett skit. <coughs> jag, jag, jag fattar inte. Vad liksom... Jag förstår tanken bakom det, att man vill att barnen inte ska kunna gå in och köpa spelen. Visst. Men... Jag menar, hjälper det någonting? Men jag menar, alltså jag tänker bara tillbaka på, på När man själv var i, typ så här Medan tio, mellan tio och 12 och, och man satt uppe liksom på kvällen eh, Särskilt om man liksom hade FF, föräldrafritt och Så om det var jag eller min kompis Marcus Så, så var vi antingen hos honom eller hos mig och vem har honom så var det ju skitbra för de hade ju typ tv-tusen-paket. <skratt> så att först såg man ju massa våldsfilmer fram till klockan tolv. Då på filmerna körde igång. Yay! Yes. <skratt> då är det så, så. Ja, men man hittade ju hela tiden vägar och går runt det där ändå. Ja, ja, precis. precis. Det är ju som alkoholmonopolet. Vi har alkiser ändå liksom. Det, det hjälper inte rätt mycket. Nej, precis. Problemet mm. är ju inte att spelet finns utan problemet är ju att... Eh, kanske då att föräldrar inte har tillräckligt bra koll så att de låter ungarna köpa skiten. Och det spelar ingen roll om man är tysk eller svensk eller fransk eller ja. som helst. Men det är bara i Tyskland man har lagstiftning för det. Ja. Ja. Ja. Nej, men vänta. Uh... Nej se, Australien hade ju en helt helt förbud mot uh, spel som rankades uh, 16 eller över 16. Framtidsrätt nyligen, då de fick en 18-årsgräns. De får så. sitt första uh, M, alltså vuxen spel, uh, ja, ja. i form. Och <laughs> de får Ninja Gaiden 3 till Wii U. Gratis. Oh. Grattis. Stackarna. Grattis. Ja. Eller så är man är för... bara som Kina som bara tv-spel olaget Ja Punkt. Ja. Så ska vi lätta på nu. Hörde ja, jag? Kanske. Det snackas om det. Mm. det är liksom, de, har, de känner väl det att det spelar ingen roll om det är laget eller olagligt. För det säljs ju... Jag, jag bor ju där och jag var ju i spelbutiker. Men liksom. står ju mm. på hyllan, spelen. Bara till olaget. Men vad gör de då om någon polis kommer in? Nej, det, jag vet inte. Jag, menar, jag, jag såg ju inte, jag såg inte röken av en icke-piratad DVD-film. Liksom. Och där sitter ju folk ute på på gatan och sprider ut kanske då 300 filmer framför sig och, och, och säljer. Mm. Så mm. det enforceras liksom inte lagarna. Det är ju olagligt också, tror jag. Men ja, det gör sig inget åt. Nej, äh, det är konstigt. Det, det är konstigt att, att, att liksom spelindustrin som sådan är förbjuden i Kina. Äh, med tanke på att alla de här... Ja, ni vet hur Ashen ser jag på Youtube. Mm. Jag känner namnet. Den kille som folk skickar massa skit till. En, en brittisk kille som är riktigt riktigt skön att lyssna på. Då, liksom folk köper skräpkonsoler från Kina. <laughs> <laughs> som <till> exempel VI <laughs> och eh, Popstager. Ja, för VI med enkel V. Aj. Så sitter han och testar den liksom. Vad har alltid gjort i Kina såklart. Ja. Allt är skrivet på riktigt rutten Pidgin engelska så att man inte fattar vad fan, vad, Hur man får igång skiten ens liksom. Så det är ändå rätt intressant Att allt det där tillväxt i Kina Där det är förbjudet ja. mm. Och, Jag tror jag har sett någon sån På Tradera faktiskt De såna Wii Knock Off Som kändes väldigt Kinesisk Eller asiatisk i alla fall mm. Nästa gång jag är i Kina så lovar jag att köpa med mig Något lite Mysiga konsoler. Men du kan ju köpa en Wii uh, Boo eller någonting. Wii Boo. Ja, eller vad det nu heter. Ja. Ja. ja men det här med... du... Ja. du känner dig uh, färdigklagad på Tyskland. Nej, jag vi har fler men... punkter här om Tyskland. Men jag är nej, aldrig färdig med sen. Tyskland. För det är, liksom, det är det enda man får höra när man pratar om, med honom. Är att Tyskland är oh. ja, skit. Jag ska ju till München om inte så lång tid. Kan inte du säga att det är Tysklands bästa stad? Det är, är faktiskt en tyst. riktigt trevlig stad. Jag var, där, jag var där på Oktoberfest oh. 2008. Det kan ju inte bli fel. Det var riktigt kul. Um, mm. Jag låg under ett bord vid klockan 10 på morgonen och spydde på mig själv. Det var första <laughs> dagen. Um. <laughs> och då hade du inte ens startat festen? Ja, alltså man går ju dit vid sju på morgonen för att få sitt plats det, det låter som man liksom... Valborg i Lund och Uppsala Ja, ja ungefär typ. Fast menar, På Valborg Kan du liksom på... Kanske inte fullt ut men till viss del Kontrollera hur mycket du dricker Det går inte ja. på oktoberfest För då ska det skålas, dansas på borden hela jävla tiden Ölen är riktigt billig Om man jämför med svenska priser Och man kan aldrig få mindre Än liksom en, så här en liters öl så att man får i sig jobbet. fruktansvärt mycket Och om man liksom inte hunnit äta ordentlig frukost att det, det, här, det här är mitt försvarstal Det må vara en dålig försvarstal Men det är mitt försvar Men du har ju trots allt faktiskt sagt Någonting positivt om Tyskland ja, alltså, Jag hatar inte Tyskland som sådant Men det Det finns men mycket man Tyskland. kan Det finns mycket man kan Påpeka ja. Som till exempel om du flyttar från en stad Till en annan då måste du byta registreringsskyltar på din bil. Visst, <laughs> de har väl bokstaven här för, för staden. Ja, precis. Så att mm. om man flyttar två kilometer åt ett håll då måste du ha nya registreringsskyltar. Vilket är helt sjukt. Och det har <laughs> spel att göra. Så jag har att vi går vidare. Ja. ja um, ska Sinton uh, gå vidare? Ja, kommer min... Uh... Kanske inte så mycket klagomål utan lite mer eh, vad heter det, vad säger man? En element? En elegi? Ja, lite kanske. Nej, men det handlar om, om, om Wii U så nu, nu kommer Niklas inte prata så mycket eftersom ja, han äh, jobbar på Nintendo. Och... Att jag vill bara säga att Vi behöver folk, kommissar jag har inte sagt <laughs> um, och, och i och med det så tar jag en minut här och, och så går jag hem till en, en till öl. Gör det. Gör det rätt i. Då kan du och jag Joel snacka om Wii U så länge för vi har ju en Wii U båda två. Ja, precis. Uh, och det är, det är kul att den står där och används väldigt sporadiskt. Jag tweetade ju här om dagen när jag skulle recensera, börja recensera Sing Party. Att uh, Wii U Next Gen: Dust Collector. Ja, uh, ungefär. Uh, det har ju kommit. Men typ. Tre bra spel. Liksom. Nintendo Land och Super Mario, New Super Mario Bros. U och uh, uh, Zombie U som vissa gillar väldigt mycket. Ja, precis. Uh, men våren såg ju uh, riktigt lovande ut. Ja, den kändes ju på något sätt som att ja, men här hittar liksom Nintendo sitt, äh, men sitt, sitt sin fart. Ja, men jag tänkte ja, visst, en slow start, men nu i vår så, så händer det i alla fall. Nu kommer det massa roliga spel. Eh, så det första som händer är att vi får hem Scribblenauts Unlimited mm. ett recension 6 som jag börjar spela och det verkar ju rätt schysst. Liksom. Det är Scribblenauts yeah. och det är Ja, det är ju ett äh, spel där man äh, helt enkelt kan skriva in ord, skriver in ord, namn på ting och så materialiseras de i världen och så kan du hitta, hitta på all möjligt djävulskap i sandlådevärld. Precis, I jag har spelat den på, på DSen mm. uh, och tycker de är jätteskärmiga. Alltså det är en jätte, jätteskärmig grafisk stil också, väldigt men väldigt enkel, men ändå inte dum mm. Om man ska säga Och i Skrivelnotes kan man ju, ja, man kan använda Adjektiv och grejer jag, jag var ju inte sen med att uh, Slänga in en Ninja T-Rex till exempel Och uh, lite sådär <laughs> Robot Ninja och uh, allt möjligt ja. Uh, ja men så är allt alltid Finding liksom, jag tänkte fan gott, nu, grejt Äntligen ett bra Wii U-spel Och spelar det ju så sällan man tar upp den här konsolen Annat än att kolla Netflix typ Men så kommer ett, ett mail <laughs> ja, Men så kommer det ett mail Från Bergsala uh, Som då uh, är ju, uh, Nintendos svenska Distributör, där det står Helt enkelt att hej uh, Du måste skicka tillbaka Squibble Ja, Jaha, varför då? ja Det vet Oj. vi inte, men uh, det är någonting fel i spelet som inte går att patcha och uh, alla recessions måste skickas tillbaka, de får inte existera längre. Och spelet skjuts, uh, releasen av spelet i Europa skjuts upp på obestämd tid. Det är ju helt galet. Alltså. Jag har aldrig varit med om något liknande och ingen verkar veta vad fan det är som, som händer. Liksom. så men just att man inte kan patcha bort Alltså nu när, när, när Nintendo äntligen har liksom tagit ett väldigt stort steg in i eh, internetdammen eh, dammen. Och, och liksom visst de har ju fortfarande på sig sina sådana här flytringar. Yeah. Men, men, men de, är, de är där. De är där liksom. Så känns det ju jättekonstigt. Ja. Precis. Så det var ju bara att skicka tillbaka det där. och så Tyvärr Europa, det blir inget Scribblenauts Unlimited. En på ett tag. To be announced är det nu. Det har funnits ute i USA i över en månad tror jag. Ja. Inga problem där. Samma spel. Men nej, vi får klara oss utan helt enkelt. Ja, det är ju mycket, mycket konstigt. Ja. Och då tänker man Ja ja men vad fan. Det gör det ingenting för snart kommer Rayman. Rayman Legends Precis. som jag spelade på GameX och blev helt... Men vi spelade det tillsammans. Vi spelade det tillsammans, Studio du och Peter. Peter. Ja. Det var ju fantastiskt roligt. Det var ju ja, men ganska likt Rayman Origins som kom eh, när det... Ja, det kom, eh, det kom innan. <laughs> det finns ute till Playstation 3 <laughs> ja. och Xbox och eh, Wii U och... Yes. Eller till ja. Wii U och sådär. Och eh, Playstation Vita. Jag köpte ju vita versioner på GameX just bara för att vi spelade 10 minuter på Wii, mm. eh, på Wii U. Och på Wii U verkar ju kunna bli ännu bättre helt enkelt. Absolut. Man har en det som spelar ju... på PK och de andra på tv. Ja, det, det var ju riktigt jävla kul. Det var det och det så riktigt snyggt ut och det var väldigt rolig. Alltså, det, var, det var en rolig upplevelse. Precis och det var väl tänkt om jag inte missminner mig att det skulle kommit i samband med Wii U-releasen eller i alla fall innan jul tror jag egentligen mm. men det blev uppskjutet till februari trodde vi mm. Ubisoft som då utvecklar och distribuerar Rayman Legends Tänkte att, men fan alltså, det är jävligt mycket buzz kring det här spelet. Det, det, kan, det kommer ju bli jävligt bra. Det, det är ju färdigt nu liksom spelet. Det ligger ju här. Det är ju det, det är bra. Vi måste mm. släppa det på Playstation 3 och Xbox också. Jaha. Jättebra. Ja, det är ju jättebra. men det är, menar, det är ett, Förmodligen ett bra spel som väldigt, väldigt många ser fram emot. det är ju, Alltså, många som listar det som ett av de spelen som man köpte sitt Wii U för. Precis. Ehm... Um, och det är ju jättebra om så många som möjligt får ta del, får ta del av det. Ja. Men då tänkte Ubisoft så här att ja, men då kan vi ju inte släppa Wii U-versionen först. Och För att... Nej, du. Och då sa man <laughs> eh, nej, faktiskt, vi släpper alla i september. Ja! Så där försvann, glada vi blev. försvann Rayman från våran... Eh, se fram emot lista i vår och också på våran, våra planer för recensioner och grejer. Men det är en, det är ju mitt problem ja jo. Men jag får, du, jag det, det är vårt problem för att du klagar ju till oss mm. och då har det blivit en sån skitstorm kan man säga jag på svenska på nätet kring det här det var en... startade så ganska snabbt en namninsamling då, om att, fan, släppt det på Wii U och så får ni ta det på i september när ni är färdiga med Xbox 360 Playstation 3-versionerna. Då... Det var nog flera olika namnsamlingar. Ja, precis. Jag, jag såg en stor i alla fall. Den, den kom upp i över 10 000 namninsamlingar ligger den väl på nu. Mm. Jag är ganska säker på. Och till och med så att utvecklare har gått ut i olika kanaler och berättat att de är, de är pist. Liksom. Utvecklarna i Ubisoft då, Ubisoft Montpellier mm. i Mont, Montpellier ja, jag, jag kan inte franska Montpellier ja, i Frankrike i alla fall, som har utvecklat eh, spelet, som har gått ut då i, i diverse kanaler och berättat att de är jävligt sura för de har haft sin crunch time då som man har i slutet ja. innan ett spel släpps. De har, inte, de har jobbat så jävla mycket. De har jobbat liksom dygnet runt. De har inte träffat sina familjer och inte sina barn och sina vänner. Liksom har lagt ner sina själar i det här. Och så ska det bara ligga liksom. i ett ja, halvår. Det, alltså personligen så tycker jag ju det är en stor förlämpning mot dem egentligen. Alltså Det blir ju... Ja, men det är jättebra att ni har slitit som gör för det här. Men eh, nu kan ni fortsätta slita på konverteringarna till Xbox och PS3. Ja, precis. Och hur, hur ser det ut när, när man bråkar internt där i Ubisoft? är både utgivare och, och eh, vad heter, utvecklare. Ja, det, blev, ja, det blev, blev nog en rätt bra soppa då. Ja, det är till och med... Nej, jag tror vi ska säga samma sak Men jag tror mm. att, jag, att han som har skapat Rayman Ja, Michel Ancel har eh, oh, du är mer ja. eh, lärd än vad jag är Kanske han heter eh, Jo, men det stämmer nog Fransman, i alla fall eh, Han är väl, eh, jag har förstått det som att Han är en av eh, personerna bakom, bakom Rayman, eh, överhuvudtaget eh, en Speldesigner ja. liksom och Han till och med han liksom har eh, Lagt ut bilder Eller bilder där han håller en en, en skylt med en gråtande Rayman på, där det står eh, på franska då, eh, släpp vårt Rayman stöd Ubisoft Montpellier och så, så är det en liten pratbubbla där Rayman säger, c'est ja, bon så liksom då är det liksom när de högsta hönsen bakom utvecklingen av spelet eh, vädjar liksom till att snälla släpp då då har det gått långt ja Faktiskt. Men äh, vi som har Wii U äh, kommer få ett extra demo. Ja, så. Så det är ju. <laughs> wow. Som plaster på såren. Jag känner redan hur jag blev uppspelt och helt äh, varm inombords. El Nej, vänta, det var whiskin. Eller hur? Nej, så det. Alltså det, är ju... det är jävligt svinigt Mot utvecklarna eh, Det är också rätt svinigt mot eh, men Mot Wii U-ägare Helt enkelt som eh, alltså Early Adopters ska man inte Göra Sura För det är ändå det är de som får en konsol och går runt I början Om ja. de nu går runt De flesta säljer med, med förlust Men till de här som är riktigt hela peppade Som, ja men som vi Mm. som köper en konsol för att ja, vi vet, okej, okay, det kanske inte finns jättemycket spel nu, börjar, men de här spelen kommer i alla fall. Och det, då är det som, en, som ett slag i ansiktet. Liksom, att, nej, nej, nej. Eh, ni får vänta för att det här ska komma samtidigt till de andra konsolerna mm. som redan är. Och då blir jag ledsen. Vad jag undrar är ju lite vad, vad Nintendo säger om hela det här. Nej, jag har inte sett någon... Det känns som att de har varit väldigt, väldigt tysta i, i hela den här fardäsen. Ja, de borde något, ju vara vansinniga, kan man tycka. Det känns ju så. Alltså för Någonstans så kändes det ju som att eh, Rayman Legends skulle liksom bli Wii U-exklusivt och mm. oftast när det är exklusiva titlar så, så betyder ju det, inte alltid men ofta så betyder det ju att, att, att, att, att eh, konsolföretaget gått in med pengar eller lättat på licensieringsavgifter eller någonting sånt där. Ja, precis. Och Nintendo har ju inte direkt en historia av att ha lätt att få tredjepartstillverkare att utveckla exklusiva spel till deras konsoler. Eller på Wii, på Wii då? Nej, precis. Det är väl i princip Ubisoft som har varit den starkaste tredjepartsutvecklaren ja. till... Nintendo, i alla fall under wii eran Ja, de har haft många Raven Rabbids-spel och sådär. Ja, precis. Men nej, nu verkar det som att så är inte fallet. Men som sagt, just konsolexklusiviteten, det är inga inga som helst problem. Men att nej. man skjuter på releasen på ett färdigt spel är jäkligt tråkigt alltså. Är det, ja, som sagt Jag tycker först och främst är det en förelämpning Mot uh, utvecklarna och, mm. och i andra hand mot fansen ja. Men Ja, så det, det är vi inte så glad för Men eh, nu kommer ju Lego City, Undercover och eh, Just det. Vad det nu är mer Som kommer i mars ja, Det är det där jag känner att jag har på. Ja, det var någonting som viet. jag kände. Jo, Monster Hunter 3 eh, Just vad det, heter ja. det. Ultimate, någonting. Just det. De kommer i alla fall. De i alla fall. Och det är, mm. Men det är ju inte förrän i slutet av mars Det är en hel månad kvar. Vi skulle ju spela Rayman nu. Och Scribble yeah. Precis. Ja, ja. Skitsamma. Ävla. Ja, ja. Fan. Synd. Ubisoft har vuxit, vuxit i mina ögon på sistone liksom förra det året. Ja, samma här. Men, de går upp och ner alltså. Ja, nej, det är, det är tråkigt. Och jag tror att tyvärr att uh, Wii Jon på det stora heller inte Definitivt. Men vi får hoppas att den kommer tillbaka bara så att det, det kanske blir 3DS. Eh, eh, de som är 3DS. Det går skit i början mm. och sen så sänker de priset. Och kommer en massa bra spel och så går det ja. desto bättre Vi får se. Ja, men, eller så kommer september och så har de bestämt sig för att ja, men nu ska vi utveckla det till PS Vita och 3DS också, så nu får vi vänta lite. Men riktigt. julrelease. Ja, precis. <laughs> ja, nej, men med den ranten så öppnar jag en ny öl och lämnar över till, till nästa gnäll gnälliga jävel. Flinten från Tyskland tillbaka Jo, jag sitter där och lyssnar på mm, Din mm. Jag Sitter med Där Antiflintism <laughs> Vadå, jag tycker det är snyggt med flint Ja, jag gillar dig också Jag gör det mm, ja. jag, hade, jag, hade haft, jag hade haft rakat huvud Om det inte hade varit så för att Jag inte kan raka av mig i håret För att då hade folk trott att jag, jag Var dum i huvudet ja, Fast en gång trodde jag faktiskt att du hade rakat håret Det var för att du var ja. någon som facefrapar dig jag tyckte det var... ja ökna svarthjul. Min vän Lukas som gjorde den lysande face rape eh, mm. att jag hade bakat av mig i håret. Vi, vi fick ju sanslöst vet. många kommentarer och folk liksom, alla trodde på det av någon anledning. Ja, verkligen. Ja, det var, mm. jag, det, för de som inte vet hur jag ser ut så har jag ju äh, dreadlocks äh, långa ner till, till röven liksom, som jag har haft i... Ja, men folk som känner mig vet att jag har alltid haft dem där. Liksom. Jag har haft dem i 10-12 år eller något sånt där. Så det, man kan inte bara ra av om det funkar inte så. Jag får ha kvar dem tills jag tappar håret. Alltså vi, vi vill veta hur <laughs> <laughs> vi vill veta hur mycket synton ser ut så tänk Bob Marley som halkar i ner i en uh, tunna klorin. <laughs> ja, jag vet ju inte om vi har så mycket gemensamt just i ansiktsdrag och sådär Ja, men... ah, okej. Okay, okej, okay. ni, ni har <laughs> Ja, men, men långa... samma samma frisyr. Ja, smala och samma frisyr. Ja. Det är väl det. Spela musik det på. Jag tror att eh, Niklas har lite fler tatueringar än vad Bob Marley hade. Kan vara så. Kan vara så. Ja. De flesta har väl läst bloggen någon gång då och, då och Det finns ju faktiskt en del bilder på dig i bloggen. så. Att... Jag fastnar på bild ibland. Jag, jag har en del tv spel tatueringar ändå. Jag har en. Eh, <här> aha, jag har fler. Ja, jag, har, jag har en mega man på... Eh... Vad handlar den bara, men Joel, du har ju både en Metroid och en Piranha Plant, va? Yep, i röret. I röven, tyckte jag så. <laughs> Nej, inte i röven. Jag är skånsk, förlåt. I röret. <laughs> oh, ja. Röret. Mm. Vi ska inte uh, diskutera mer tatueringarna, utan vi ska väl fortsätta klaga. Lite till i alla fall. Jag har en till sak som jag vill uh, klaga på, faktiskt. Go. Och det är indiespel. Eller inte indiespel per se. Men mer just hypen runt indispel Att det finns så många människor som de ser att det är lablat indiespel och så blir jag måste köpa! Det är skitbra! Och det är värt varenda krona bara för att det är ett indiespel. Och jag blir... Det är precis som vilket annat spel som helst. Visst, det är mindre, mindre folk. Det är mindre pengar. Men det kan vara exakt lika dåligt som Alien Colonial Marines. Men, nej, nej. Folk blir som förblindade. Nej, nej, men det, det är ett indispel. Det måste vara jättebra. Hipster-effekten. Mm, ja, men, ja, lite, lite så. Jag vill inte komma ut och sfären så rakt ut. Men, men ja. Uh, och, alltså jag, jag förstår inte Hur Hur man liksom Bara Alltså Kopplar liksom indie till Automatiskt bra, det är ungefär som att säga att Alla EA-spel Är jättedåliga att EA har varit dumma Eller att de har gjort en del heller dåliga spel Och det är nästan lika många som säger så också mm. Som säger att indie ja, ja, ja. är the shit Absolut där är en kille på, på. Där jag brukar köpa spel. Jag ska inte göra reklam i, i podden. Men han är väldigt anti-EA. Och han har ju ett väldigt dilemma nu när Dead Space 3 skulle släppas. Oh, han vill inte. han, han kör EA-bojkott, som man säger. Ja. Okay. För att han tycker att de är dubba. Jag har inte riktigt uh, luskat ut exakt vad det är han menar. Men, uh, han har boykottat utgivaren. Ja, ja, typ. Synd för alla bra spel som släpps under EA's namn. Yep. De är, de är jag... ju tämligen stora ändå. Mm, de är ju det. Uh, nej, men så jag ville bara ge en känga till alla som uh, som uh, tycker att uh, Allting med indiestämpel is the shit som jag vill pussa på. Även om det inte är gyllene skit utan bara vanlig jävla dynga. Och sen så går det inte att det ju inte att artbestämma spel som indie eller icke-indie nu för tiden heller. Det är ju helt jävla omöjligt. Nej, ja. men precis. Det har ju blivit mycket, mycket så. Är det antalet utvecklare man ska gå på? Är det priset på spelet? Är det ja nej. Är det utvecklingskostnaden Är det att det är en kille Som har suttit i tio år I sin mammas källare Och mellan då Han har slutat sitt dagjobb Och han har sovit fyra timmar per natt då. Suttit och kodat ihop där Är det, det är bara kodat med kärlek Ja men fin Det var säkert Jättemånga dåliga andra dåliga stortitlar också ja. Det gör de inte bättre jag spelar ett riktigt indie-spel äh, i veckan. På riktigt. Mm. Uh, Proteus heter yeah, det? So. Uh, det, det, det. Det är utvecklat av två personer. Och det släpps. Mm. Man köper det från deras site eller från, eller från Steam. That's it. Mm. Mm. Det, det, det är fan indie det. Det är indie. Ja. Steam, det är indie. Ja. Men jag känner med på det här. att det är två, två personer och extremt eh, sparsmakat och enkelt. Men jätte, jättefint. Ja, ja, mm. Proteus, är det ja. Proteus, det Jo, jag har hört mycket bra om det också på andra podcaster. Vi har ju recenserat det dessutom i, i veckans spelsida Precis. i City Skåne-tidningarna. Precis. I en busshullplats nära dig <skratt> I skolan. <Skåne. skratt> uh, nej men sen ska jag också tycka att, att uh, indie-spel, Alltså även om de är bra Så kan jag tycka att de blir lite förhyllade uh, Bara för att det är indie uh, Nu tänker jag i och för sig Mest på de tidigare uh, Så att säga till typ Braid Är väl det som lyser mest Alltså jag tyckte det var ett jättebra spel men så fantastiskt var det inte Jag förstår ju inte uh, riktigt bred, Jag är för dum för det tror jag Ja men det är lite så jag tycker det är en kul mekanik uh, Det är en, mm, Helt okej okay, liksom Grafisk stil uh, Och det är en story där som är jätteknasig och, och som man inte så. Jag vet inte Jag har hört Uff, Otalet uh, Olika liksom tolkningar på den Ja jag hörde det... det också Jag kom ju aldrig riktigt in i historien för att det var för, svårt. det var för svårt För mig så jag gav upp Nej alltså jag gillar ju mest pusselspel Eller jag gillar ju mest att det är ett pusselspel Och jag gillar pusselspel liksom Då är det ju i grund och botten liksom ja. mm. uh, Men Till slut så blev det liksom bara För obskurt liksom ja. Och där har vi ju ett annat uh, Annat pusselspel Som också är jättehyllat Och som är jättesött och, och liksom fantastisk eh, Grafisk stil Och det är fess Ja, gillar fess Alltså jag, jag älskade fess Som första tre, tre Ja men tre timmarna och, Men sen så var jag så men Jag fattar inte varför jag gör det här Alltså Varför varför, varför vänder jag den här tvådimensionella världen för och tillbaka Och försöker hitta massa kruvor för mig var det lite om där. Jag fastnade efter FES först efter några timmars spel när jag insåg att det var mer än... Alltså det fanns det här... Det fanns ett hemligt språk och hemliga koder i allting och metaspel med QR-koder man kunde skanna med telefonen och så här. Det, det gick jag igång på. Det var efter. Ja. Mm -hmm. ja, jag vet inte. Jag tyckte så att, eller För mig kändes det som att det liksom blev... Det blev för mycket som var obskurt som inte... Alltså, som man inte på något sätt bara kunde komma på helt själv. Ja. Och det är lite så här, ja men det är fint att, att jag har en, en laptop som jag kan ha i, i soffan precis bredvid mig om jag vill när jag sitter och spelar. Men jag känner inte, eller jag känner mer att det ska inte vara tvang. tvång. Att jag måste gå ut på nätet för att kolla upp vad de här konstiga tecknen eller vad det här. Yes. Jag har inte alltså jag har en smartphone men jag har ingen QR läsare. Jag har riktigt förstått poänga med QR-koderna. så att jaha, du har en QR QR-kod där men jag, jag har ingen app som kan läsa dem. Så att nej, lite för, lite för mycket, lite för pretto för, för för en gammal gubbe som mig. Ja, det är för gnällig helt enkelt. Nej, det är Niklas som jag, är gammal. Jag gubben, här som är gammal som är gubben. Men det där med QR-kod håller jag med om. Jag hade förstått saken. QR-kod är mm. ju... Alltså är det? Jävligt 2010. liksom. Ja, precis. Jag har, sett... jag har några år kvar jag... tills jag kommer dit. Ja. Jag har... Jag har hört ett... ett äh, område, eller ett, en användning för en QR-kod som jag faktiskt tyckte var jävligt kul. Och det var i Norge. Då någon hade satt upp en QR-kod på äh, sin gravsten. <laughs> som länkar till ett YouTube-klipp över den personens liv. Häftigt. Det tyckte jag var jävligt coolt det är lite faktiskt. Sjukt. Men kommer den funka om 15 år i frågan? Det beror väl på om YouTube finns kvar. Såg ni inte de här första eller de här, när de visade upp de kommande sedlarna första gången? Som vi ska få de nya nu. De kommer väl nästa år va? Ja. Då var det ju QR-koder ja, på helt. dem. Oh, vem tänkte... Eller vem tänkte inte alls när man satt i en QR-kod på en sedel. Man har en sedel ganska länge. Jag tror inte att QR-koder är speciellt aktuellt om, om ens tre år. Mm. Nej. Nej. Vi har ju QR-koder i City. Ja, det är den. Vi har ju QR-koder i City. Mm. Men då funkar det ju som så att istället för att om... När man skriver om någonting, eller skriver om kanske ett band som har en ny musikvideo ut eller något sånt här. Istället för att skriva ut eh, länken, se videon på bla bla bla bla bla. Så kan du säga. Ska, skanna koden för att se videon i din mobil. Liksom. Okay. Då är det ganska smidigt. Men det är ju fortfarande ja, 2010, liksom. Mm. Ja, men det är lite. Men jag vill inte sitta och titta på Youtube i min mobil. Ja, men det är många som gör vet du. Ja, det är den där jävla ungdomen. Ja, du är ju over the hill eh, för länge sedan. Jag är top of the hill om jag får be. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. <on> the hill. <coughs> ja. King of the hill. Jag, jag citerade Beatles där lite. <coughs> Aha, jag, jag är gammal så är. jag känner till sånt. <coughs> Men du är ju inte så gammal, äh, jag är yngst nej. här faktiskt. <laughs> ja, du är väl... 20... Jag är 26, men, men jag är i själv. Ja, det är. Det. Jag, jag säger. Jag, jag, 40... ja, ja, jag, jag tror att jag har också. Ja, tack för den. Jag är i 80 år, både inom bok och på gässan. <laughs> ja, det är inte lätt. Ja, jag är. Jag är 28 både inuti och utan tror jag. Och vill man veta min ålder så ska man lyssna på Avsnitt 1, Origins det är, liksom det, enda, det är det enda vi kommer snacka om När ni två är med, det är hur gamla ni är fast, <skratt> Eller inte är Eller hur gamla ni känner er <skratt> Ni har liksom målat in i ett hörn här Ni, ni kommer inte ha något annat att snacka om Det är lugnt, jag har hårda kamera i mitt hörn ja, Sådana här värter <skratt> Ja, typ Bröstsocker Ja, gott blandat och verkt det, får jag mig in på nästa klagomål Ja, <laughs> Jag köpte Broken Sword till min, till min Nexus här häromdagen mm -hmm. eftersom jag bor i Tyskland det Du kommer alltid efter på... eftersom jag bor i Tyskland Ja, jag vet, eftersom jag bor i Tyskland <laughs> <laughs> Jag vet, det återkommer ändå det, det var jävligt tråkigt, men jag är, jag är förbannad Jag måste få ut med det här nu. Jag, bara... jag köpte Broken Sword Det kostade mig hela 4 euro det var, ja. Så Ni förstår att jag ville ha valuta för pengarna När jag betalar sådana priser ja, fan. Det får man ju 4 mm, euro för Det i... kronor Det får man 4 euro i Tyskland Ja Faktiskt <laughs> <laughs> Men I alla fall, då när tanken är spelet Gissa vad det är på för språk Tyska, Tyska. Ja, Och gissa vilka språk som inte finns Ja, alla andra, alla andra. Jag kunde ha engelska Jag kunde engelsk text Men varför vill köra ett spel Som liksom låter som en Werters originalreklam ja Och nu förstår ni varför jag kom in på det här Alltså Werters reklam i Sverige är svenska Man ser på Man ser ju liksom bara på ljussättningen Att det är från Tyskland Det är tysk pårljussättning på det Ja, men det, jag vet, det är en sån här sjukhusättning som ska kännas helig och ganska äcklig på henne samtidigt. Mm. Men så. jag tänker på det. I Broken Sword då. Eh, Nicole heter hon väl? Mm. Golad, mm. hon pratar i svar telefon. Oj, oui, säger hon. Eh, Men eh, pratar hon då tyska med fransk brytning? Nej, hon har ingen brytning alls. Nej, så är hon bara tysk. Ja, hon är bara tysk fast från Frankrike. Liksom. Så hela, hela den här grejen. Liksom, alltså det är ju det är en ganska stor grej i, i Broken Sword att I mean, George Stobart, han är ju helt ylle amerikan, och hon är fransman och han är jävligt awkward i Europa. Och ja, så här, det, det, blir bara, alla, det blir bara tyskar. Ja, precis. Men det, det är såna tyska dubba filmer. Um, I Expendables fick de ett problem. <laughs> för att de har samma kille som dubbar uh, Stallone som dubbar uh, Schwarzenegger Oj, just det, för det, visst har de skådespelare som alltid gör liksom, det är en ja, skådespelare som alltid är och... de, de har liksom en, en tysk Bruce Willis de har en tysk Will Ferrell liksom uh, de är ju väl rätt så kända kändisar de liksom, blir lite i... så här små kändisar som dyker upp i kvällspressen vilket är så sjukt <laughs> <laughs> på så många nivåer men uh, det, det roliga är, det, det är att, de dubb, alltså att de har en kille som dubbar Arnie, som alltså inte är Arnie Aha, så det är fel Arnold. Alltså, det, det, man, man kunde tänka sig att Arnold kunde dubba Arnold, liksom. Med tanke på att han är fullständigt. Ja, ja, stryk, ja, han är ju just, just det. Han kunde ju fan dubba så, sig själv. Han, han bör ju kunna tyska, tänker man. Uh -huh. um, ja. Känns men tydligen, det här har jag fått höra från många tyskar att han låter så jävla dum i huvudet för tyskar när han talar tyska. För han har väl, tydligen en väldigt, väldigt bred dialekt. För han låter jävligt men, smart äh... för alla andra när han pratar engelska. Jag tänkte precis <laughs> säga det. Det är det jag säger till att liksom... Det vore ju mer verkligt strogigt om han dubbar sig själv För att han låter ju inte klok i huvudet på engelska heller liksom. mm. Men ingen som köper det argumentet Och de, de flesta tyskar trivs är dubbat vilket är, det är Det är säkert det är mycket billigare att ta in någon annan Att dubba honom än att han själv ja. gör det Ja. Men eh, tillbaks till Broken Sword Och det här med språket Jag har faktiskt inte beröm att dela ut Så är det ett klagavsnitt Oj. Jag försökte då fixa det här stället ställa in det så att jag kunde få engelska för att när man går in på, på menyn där man kan välja språk ser är det flaggor och där man valde liksom talspråk eller ja, talat språk så var det som liksom tyska sen så var det en massa andra språk som vars flaggor var liksom gråna, de, hade, de var ska säga grayed out så att säga Och är det DLC? Det. det tänkte jag också så jag tog och skickade ett mejl till supporten jag tänkte att att ja, det får vi svara på om tre månader. Så när man eh, Mailar folk bakom Steam och ja, sådär. Ja. Nej, de svarar på två timmar. Oj. Och Men är det den där, förklarade... där Tyska effektiviteten man får ja. talas om. Fast, Revolution Software sitter tydligen i England. Ah. Så vi svarade inom två timmar och den gav mig en perfekt lösning. Det är, liksom, det, det är första gången för mig på något sätt. Så du kunde spela spelet på engelska till slut? Ja, jag lyckas så att jag kan spela på engelska. Jag slipper höra tyska dubblingar. Jaha, var det en, för en en engång... inställning du kunde göra då? Eller fick du ladda hem något ja, annat? Ja, man fick ladda ner ett paket och så fick man in det liksom. Okej. Okay. Uh, jag... Det var lite krångligt, men jag är väldigt glad för att jag orkar ta med igenom För nu kan jag faktiskt njuta av spelet. Uh, lite som uh, det här... Med Ubisoft ännu en gång som envisas med att man alltid får svensk text i deras spel om man har sin konsol inställd på att du bor i Sverige i alla fall på Xbox så funkar det ja. så så är ju Sony också um, ja, precis. Kör, Entryk, ja, det kört ju, ja precis Aha. Ja, PS3 är ju så över alla spel ja det är det, just det ja. så jag är, mina, jag står ju, alla mina konsoler står inställda på England Mm. Uh, inte Xboxen uh, men min PC är jag eller min, min PC är så intressant på engelska uh, min PC är insatt på svenska tills dess jag fick bekanta mig med Adam Alzing <laughs> vilket möte det var det är skönt i alla fall med Blu-ray-skiverna att man kan trycka in hur många språk som helst det är ju bra mm. ja, faktiskt. Xbox så stänger jag alltid av uh, text som, oavsett, eller så länge det på engelska i alla fall Ja. Så jag, jag brukar alltid ha text på när jag för spelar. För jag gillar att käka chips samtidigt. Och har man inte text på så kan det vara svårt att hänga med i handlingen ibland. Ja, jag måste alltid ha uh, subtitles på, på engelska. Då. Det mm. får jag absolut inte vara på svenska. Jag vet inte varför, men jag är ju rädd att jag ska missa någonting, att jag inte hör vad någon säger eller att jag... Uh, ja, jag vet inte. Mm. Mm. Det är lite konstigt ramme. Alltså jag, jag, jag försöker ju alltid titta på om jag tittar på film hemma så försöker jag alltid uh, liksom lobba för att vi inte ska ha någon text. Min, uh, min sambo är inte lika entusiastisk i den frågan. Men uh, ofta så blir det i alla fall text på engelska om vi har text. Om det är engelsk uh, film mm. man tittar på eller ser eller vad det nu är. Ja, annars så spelar det inte så stor roll om man tittar på en, tittar på en tysk film eller en fransk film. Då, då kan ja. det vara nej, nej. text. Precis, precis. Då det är det ändå en översättning Den ja. bästa jag faktiskt som jag har, har sett Det var uh, Iron Man 2 Som jag såg på en buss I Thailand Nattbuss i Thailand <laughs> På uh, thailändska äh, Textad på uh, Kinesiska Du förstår precis vad den handlar om ja. Alltså jag hade aldrig sett filmen innan Men uh, jag fattade ju precis Vad filmen handlar om ändå För det var rätt enkelt att förstå <laughs> Det krävs inte så mycket tal i den här filmen kanske Mm. Nej, det var rätt dåligt ljud också på den där när man fick på bussen. Ah. Så det var Tony, Tony Men... Stark på thailändska. Oh, yes. Samuel L. Jackson på thailändska också i slutet då. Mm -hmm. Savardicapp. <laughs> det betyder då på thailändska. Aha. Det, är, ah. det är det. Och uh, Capcom Cap. Det. det betyder tack. Ja, ungefär som exotisch betyder bra på tyska. <laughs> <laughs> <laughs> oh och Sweden betyder Ellie. Ja. <laughs> och så. Just det. Eller Elibas Ja. Det tycker mm. de de ungefär lika bra tyskarna? Tycker de om allt. Jag har hört att ja. smålägningar lyckas sälja halsband och armband torkad eli till framförallt tyska turister. Såklart. Det förvånar mig det inte. Eller riktigt... Alltså, jag, jag tycker bara helt Man lyckas sälja bajs till någon som smycke Jag tycker bara det är, det är Underbart <laughs> Har du tagit reda på varför Vad det är med tyskar och älgar eller? Jag, jag vet inte De tycker bara att det är exotisch De tycker det är väldigt bra med älgar alltså. De har ju älgar i Tyskland <laughs> Fan. Jag tror de, de, de har inte så mycket natur De, de älskar i Sverige ah. för att vi liksom Alla bor precis vid skogskrönet och, mm. liksom, säga, ja, men det är lite, Alla bor i Bullerbyn Ja, tycker de. Min extryckvän eh, kommer från Tyskland och hennes eh, familj då bor ju ja, men fem mil rakt in i skogen i princip från Falkenberg där jag kommer ifrån. Mm. Och jag frågar henne, liksom, vad, vad, vad är grejen? Liksom? Varför, varför flyttar inte till Sverige? Så här. Ja, dels så kom de från Östtyskland, så kan man ju kanske ja. förstå. Eh, flyttade på sent 80-tal till 90-tal. Nej, eh, sent 90-tal med det, förlåt. Men, och då de sa jag det, hennes liksom att Nej, men det, är, det är så mycket natur i Sverige. Det är så lugnt, det är inte så mycket ävla, mycket folk överallt som det är i Tyskland. Så de verkar gilla det där med natur och att ha mycket plats och breda ut sig på. Mm. Alltså De har inte så mycket natur och plats. här de, <laughs> <och ölstugor>, så... <laughs> ja. ja. de har mest industrier och så. Ja, ja. Jag har ingen skog Ja, eh, nog om Tyskland Och deras eh, Egenheter Ja eh, Har vi någonting kvar att klaga på? Eh, börjat komma över tippen här nu Ja, jag är färdig Tror han eh, mm. Faktiskt, och vi, det kanske är dags att runda av Så att vi ja. inte blir alldeles för långa ja. jag, jag har fått ur med det jag vill ha för mig Så att vi kan, så, mm. vi kan lägga ner Tysklands bashingen nu och Se kommer aldrig lägga ner Tysklands värsingen Niklas. Nej, okej, okay, det... det är förvisso så, så sjukt sant alltså... att jag blir en kyss, men <laughs> Du får möta upp alltså mig att... i München när jag kommer dit i slutet av mars. Ja, ja. <laughs> mm. Alltså att uh, Niklas Steff är Tyskland är väl ungefär lika troligt som att Niklas Steff pimpar sin Twitter. <laughs> Jag har faktiskt en bakgrund på min så att säga, vad heter det? Min profil. Oh. Så att jag har faktiskt lagt ner en, minst en, en två minuters jobb på det där. Ja, då kan man ju bara gå in och söka på Flint, Niklas, bara för det. Ja, jag, jag ska inte spoila vad det är för, vad det är för uh, bakgrunden på min själv och <coughs> kanske följa. <coughs> <Ja>. <coughs> Precis. Niklas har ju mest followers av oss allihopa. Mm. Ja, jag, eller, jag är ju mest aktiv jag. där också mm. av, all, av alla på hela Twitter Jag är inne här och kika på din, på din mm. lilla Presentation här, 65 tweets Starkt På mm. ett halvår ungefär Ja, <laughs> ja. ja Det är Bra, bättre än när du inte hade Twitter Precis Ja, jag skaffar ni i princip bara för att Ni skulle kunna få tag på mig när jag inte kunde och nå På andra ställen Mm jag blev ju mäkta förvånad du faktiskt här om dagen svarade mig på, på, på Twitter. Ja, det var Nej, jag bara nämnde dig förbigående. Mm. Mm. Ja, jag, jag mm. som har lite fler tweets. Eh, 8585 tydligen. Herregud, jag måste ju sluta upp med det här. Det funkar inte. Eh, är ju att Niklas Sintorn på Twitter. Och jag som har ungefär hälften av det, 4276 tweets heter att tefnord T-E-H-F-N-O-R-D Alltså, vill ni inte bli störda så ska ni följa Niklas Fär. Vill ni ha lagom ett tweet ska ni följa Joel och vill ni ha alldeles för många tweets så ska ni följa mig. Och framförallt vill ni ha dödsmetal eller J-pop Youtube-linkar eller de två blandat till och med Så ska ni följa mig Vill ni ha utläggningar om kaffe och bacon då, då är jag mannen för jobbet Eller kaffe med bacon Eller bacon i kaffet <laughs> eller? Ja, det är Lite av varje alltså. Bacon och kaffe passar med allt ja. Du blandar ut saker till kaffet Med liksom en knapp och stäck skiva. Oh. Inte än men, men där. <laughs> Fick ett nytt uppslag Mhm. Mm i uh, oavsett så kan ni alltid hitta oss på cred.se. Uh, där vi skriver och lägger upp. Uh, vi har börjat lägga upp mycket videos nu på senare tid. Vi, och det är alltid kul. Ja. Det har en inspelningsutrustningskota. Mm. Jag ska faktiskt lägga upp min första Kred-kolonin-video. Um, så snart jag får material som inte låter skit. Uh, mm. Jag sitter och kör nya slender-spelet, eller beta. Åffe oh, fan. Och. Uh, <laughs> Ja, alltså jag är rätt här vad gäller skräck och det här är inte skräckavsnittet, det kommer sen men jag skrek faktiskt rakt ut i det jävla spelet och jag kunde alltså köra Amnesia utan och liksom här, jätteproblem jag hade någon mardröm sådär men uh, det är något med Slender som är så jävla obehagligt jag, uh, jag tänker inte ens peta på det med en, med en pinne Nej, Jag har tittat ja. på en uh, PewDiePie spelare och det räcker <laughs> Ja yes. uh, Men det uh, färre, du och jag har ju en kolla in också som är på gång. Ja, vi så att du körde Path of Exile här en dag. Precis, en uh, Diablo uh, inom Stoffnutra-klon. Precis. Uh, vi får inte så där jättemycket sagt till det för det var, vi var liksom upptagna med att ha kul med spelet på något sätt. Så det, det är väl... Ja, lite så, men uh, ja. den kommer upp. Uh, förhoppningsvis i veckan ska jag försöka hitta och redigera ihop uh, den. Mm. Efter jag har redigerat ihop det här. <laughs> <laughs> uh, men uh, det kan du ju se framåt emot. Mm. Har du någonting på gången Niklas Sinton? Uh, är det nu jag ska avslöja alla mina feta-projekt som håller på med, och alla coola spel jag spelar uh, flera månader. Nej, men livs, bara om du hade det. någonting uh, så som man bara sa: nej, nej, jag gör ingenting. Nej. jag jobbar. Det jag gör. klappar din katt. Ja, ah, klappar, klappar min katt. Ordförande Miau. Ja, hon sover nu. Sover. Jag, var lite jag var lite orolig eh, sen jag fick henne. Jag skulle podda att hon vill vara med och prata väldigt mycket. Hon pratar väldigt mycket. Men eh, Niklas, Niklas, Niklas ja. katter pratar inte. Ta det eh, Hon Ta... pratar med mig. Ja. <laughs> Hundar pratar okay. mat. Hon pratar med mig. Niklas, inte, hon är officiellt helt koko just nu. Han är alltså Kraid's egen crazy cat lady. Yep. Precis. Madrids ja, ungefär så. Uh, men ja, uh, yeah. vi, vi finns på cred.se. Uh, vi finns på Facebook. Uh, du var bara att söka på cred. Jag tror det är facebook.com/cred. Om jag inte helt är helt och cyklar Jag vet inte, kanske. Det vi finns. Det. Nej. Vi finns på iTunes. Uh, Crate.se Facebook.com/cred.se. Ja, yeah, ah. så är det. Yep. Uh, vi finns på iTunes uh, Gå gärna in och uh, um, Betyg oss uh, Ni behöver inte sätta fem stjärnor Men vi blir helt glada om ni gör Ni, ni sätter uh, inget annat än fem stjärnor nu, nu lyssnar ni på mig här, nu, nu får ni en order Ni sätter inget annat än fem stjärnor här inte nu. Det är, Tysken har talat Det är uppfattat Det Ja. Det låter <laughs> bra det, då säger vi så Tack, ja, fortsätt Ehm ja, har vi fått några iTunes-reviews, Ernest eh, Klaas? Alltså du frågar mig, jag som, jag som är ansvarig för att kolla upp sånt. Mm. Jag har inte en aning. Jag kan kolla upp det till, till nästa gång. Ungefär som att jag har missat eh, våra eh, Twitter-kommentarer så har jag även missat att kolla iTunes för att jag själv okay. prenumererar eh, via RSS-läsare i min Android-telefon, som man också kan göra. Ja, just det. Uh, Jag var inne på, på iTunes. Uh, här om häromdagen typ 4-5 dagar sedan men då hade ju inga i alla fall synliga eh, betyg eller kommentar Jag tror att folk har recenserat oss i sina hjärtan Ja, precis och det är ju det som räknas ja. eh, Och med det så eh, tackar jag Niklas och Dicklas Tack kväll tack Joel Och eh, ber alla god morgon god middag, god kväll, god natt Men! Vänta. Men! Vi har, ju, vi har ju redan bestämt tema till nästa gång Det har vi ju ja, ja, Då kommer Sanna Vallapuro Med flera Att snacka om Peppa om inför månaden mars Just det Bioshock Tomb Raider Lego City Undercover Och så vidare, och så vidare Sim City, Sim City. Så om ni har någonting Ni känner att ni vill få ur er om mars den här, det nya november så är det bara att skriva hör av er antingen, ja, antingen på twitter eller i eller på i kommentarer på wherever precis yes, men uh, du har ingenting annat nu så nu kan jag säga hej då ja, nu, ska, det. nu får du säga jag hejdå nu ska hålla tyst okej, okay. nej äh, hey, äh, vänta lite äh. <laughs> Där kom flinten ja. eh, Men tack för att ni har lyssnat Och eh, på återseende Nästa gång om två veckor Så är det Sanna och eh, Några till som pratar pepp Så hej Hej Hej Hej